Що цікаво, вона готувала не те, що я люблю. По-моєму, Вірка навіть ніколи не цікавилася цим. А те, що вважала за потрібне. А мої несміливі побажання, висловлені ще на початку нашого спільного життя, сприйняла як зазіхання на свободу самовираження, її спробу сісти на голову. «Дуже смачно, дякую», – щиро сказав я. Віра мовчала і далі дулася, але тепер у її очах прочаїлася усмішка. У двері подзвонили. Сусідка привезла Ельзу. Вони з Вірою по черзі возили дітей у басейн. Через півхвилини в кухню, як ураган, увірвалася донька і кинулася до мене, обійнявши за шию своїми тоненькими ручками. Їй було чотири. Вона була надзвичайно гарна, завжди усміхнена дитина. — Скучила за тобою, — усміхнулася Віра. «Татусю, відгадай загадку!» – вигукнула Ельза з виглядом людини, в якої виникла блискуча ідея. «Хто як їжачок, але в нього одна голка? Хто?» Вона обожнювала придумувати загадки. «Ну, я чесно спробував прикинути хоч якісь варіанти, але нічого не спадало на думку». «Здаєшся?» «Е, так, це їжачок!» – викрикнула вона і її личко просто осяяло очікування мого чому. «Он як? І чому ж у бідолахи лише одна голка?» «Тому що баба Ягапо начиплювала на нього так багато яблук, що всі голки обсипалися, а одна залишилася». Ельза аж претенцювувала від захвату. «Точно!» – я навмисно ляснув себе по лобі. «А ти не відгадав, а це ж була легка загадка». Я підхопив доньку на руки, і ми почали мовчки тертися носами, зазвичай в новозеландських аборгенів. Потім я міцно обійняв Ельзу, думаючи, що сказати Вірі зараз. Півгодини тому на даху мені здавалося, що рішення ухвалено. Потрібно припинити відправляти резюме у великій компанії і зосередитися на простіших посадах. Колись з 17-літнім пацаном, я вступав на біофак, мріючи про роботу в дельфінарії. Гроші так собі. І взагалі ніякого престижу, якщо не враховувати думку дітей. Але ж натомність яка робота? Колись думали, що найкраща в світі. Чому б не спробувати зараз? Я знав, що це у віру істерику і, мабуть, навіть стане приводом для погроз забрати Езу і поїхати. Але ж ми обоє знаємо, що вона ніколи так не вчинить. Треба бути цілковитою дурепою, щоб розлучитися з чоловіком у 32 і з дитиною на руках. Це її слова. Так закінчилися мої роздуми на даху. І те, що я сказав вірі наступної секунди, певним чином стало несподіванкою для мене самого. Мене запросили на роботу. Вимовив я. Дуже хорошо. Авіра уважно подивилася на мене, піднявши брову. Тато, ходімо в мою кімнату. Ельза зіскочила на підлогу і тягнула мене за руку. Зараз, доню, зараз прийду. І вона втекла. Авіра відсунула стілець і сіла навпроти. Їлю, ти мазохіст? Чому? Ну, ось що треба мати в голові, щоб півгодини сваритися зі мною через те, що в тебе немає роботи. І не сказати, що виявляється, тебе кудись усе ж таки запросили. Це Вірунчуку нічого не змінює, бо я відмовлюся. Вона здивовано схилила голову, смішно наморщивши чоло. Ти вирішив довести мене до істерики. Просто ділюся з тобою. Я пройшов попередній відбір у корпус конкістадорів. Подавав заявку ще до знайомства з тобою. Вони пропонують контракт. Але планета дуже віддалена, і треба їхати з сім'єю. І на вірених вустах грала іронічна посмішка. Що і, Віру, це чорт зна де, подумай тільки у момент стрибка, я раптом розгубився. Подумавши, що Віра навряд чи подужує осягнути суть розсинхронізації. І не знав, як пояснити. «Грубо кажучи, за час стрибка, – ледве вимовив я, – на землі мене 20 років. Але ж ми не постаріємо, – безтурботно спитала вона. Цей стрибок, він довго триває?» «Ані трохи, – знизив я плашима. Для нас це відбудеться миттєво. Тоді в чому проблема? В усьому, Віра, ми повернемося більше як через 40 років. 40 років, розумієш?» «Усі наші знайомі тоді...» «Які цікаво усі знайомі?» «Моя перукарка? Наш сусід?» «Їллю, тут немає нікого, хто був би нам дорогий, окрім нашої доньки, яку ми візьмемо з собою». «Віра, це маловивчена планета, її конкістадорів відправляють і освоювати, розумієш? Вона фантастично далеко. Я просто не можу так ризикувати вами». «А, ну, звісно». Розчаровано сказала Віра, із удаваним розумінням закивала головою. Набагато краще жити в картонній коробці й одягатися за смітника. Чи який у тебе план? Поселитися на рибному ринку і мати необмежений доступ до відходів? Витім, байде же. Головне гілію не вези нас на іншу планету. Вона взялася прибирати зі столу, більше не дивлячись на мене. Миски і тарілки летіли в мийку з небезпечної висоти. Жалібно обрязкаючи об метал. Краями. Вірунчику, я підійшов до неї, але вона не звертала на мене уваги. Послухай, ось якщо я намалюю тут крапку, просто тут, на стільниці, маленьку таку крапку, ручкою. І ми уявимо, що це наше сонце, тільки крихітне. А потім я попрошу тебе позначити найближче до нас зірку, де ти поставиш крапку. Не буду я нічого ставити, буркнула Віра. Просто спробуй уявити, це важливо. Якщо сонце тут і крихітне за міліметр, де буде найближча до сонця зірка? Не знаю, Гілю, роздратовано сказала вона, не обертаючись. За броварами, Віро, за 28 кілометрів. І? спитала вона, нарешті обернувшись, Віро, дві крихітні крапки, і між ними 28 кілометрів, не витримав я. «І більше нічого, розумієш?» «І...» – повторила вона з притиском. «І якщо ти вирішиш намалювати повну карту галактики, її край буде далі, ніж місяць, а нас запрошують ще далі, розумієш?» «Ні...» – відрізала Віра. «До чого тут місяць? На місяць навіть із Києва два рейси на тиждень». І вона рішуче почала розставляти посуд у посудовинній машині. «Я важко зітхнув і знову сів». Віра продовжувала прибирати, вкладаючи злість у кожен рух. «Люди руками чекають!» – раптом вигукнула вона. Їй було зрозуміло, що це прорвався назовні її внутрішній діалог. Руками чекають дзвінка з корпусу, готові негайно кинути все за першим покликом. А цей безробітний з заблокованими картками і боргом відмовляється. Інша планета ж, а що? Ні-ні, я ж на гребені хвилі, куди ж я зірвуся? Віра раптом жбурнула в мийку ложку, і та брязнула з такою силою, що я мимоволі поморщився. А вона сіла за стіл, сховавши обличчя в долонях. «Ти що, плачеш?» Я присів перед нею навпочіпки. «Ні, Гілю!» – втомлено сказала вона. У мене просто немає сил. Останні півроку я не впізнаю тебе. Ти наче дитина, яка вирішила, що буде так і ніяк по-іншому. Ти нафантазував собі кар'єру, якої не може бути. І ніщо більше тебе не влаштовує. Провалюєш співбесіду за співбесідою. Але це тебе нічого не вчить. Ти не згодний на менш. І ось шанс. Та ще який. Корпус конкістадорів. Навіть я би погодилася там працювати. Але в тебе, очевидно, інші плани. І навіть якщо в реальності тебе чекає смітник, ти однаково вперто сунутимеш уперед. До чого тут це, Віро? А що? Що тоді, Гіллю? Ця планета в іншій галактиці. Але ж там, Гілелю, не дурніші за тебе сидять люди? Невже вони такі ідіоти, щоб свідомо ризикувати життями своїх співробітників, і тим більше їхніх сімей. Їх же родичі по судах затягають. Я повільно кивнув. У цьому було раціональне зерно. Загибель цивілізаці... цивільного в місці – це зовсім не те ж саме, що втрати серед конкістадорів. Не діти та онуки загиблих розверять корпус на судових позовах. Масштаб скандалу навіть складно собі уявити.